כי כתוב בת תורה בספר משה אשר ציווה אדוני לאמור לא ימותו אבות על בנים ובנים לא ימותו על אבות כי איש בחטאו ימותו. ויקבוץ אמציהו את יהודה ויעמידם לבית אבות לשרי האלפים ולשרי המאות לכל יהודה ובנימין ויפקדם למי בן עשרים שנה ומעלה, וימצאם שלוש מאות אלף בחור יוצא צבא, אוחז רומח וצנע, ויזכור מישראל מאה אלף גיבור חיל במאה כיכר כסף. ואיש האלוהים בא אליו לאמור, המלך אל יבוא עמך צבא ישראל, כי אין אדוני עם ישראל.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 יש לאדוני לתת לך הרבה מזה. ויבדילם אמציהו להגדוד אשר בא אליו מאפרים ללכת למקומם. וייחר אף פעם מאוד ביהודה. וישובו למקומם בו חורי אף. ואמציהו התחזק וינהג את עמו וילך גה המלח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 וייבעץ אמציהו מלך יהודה, וישלח אל יואש בן יהוא אחז בן יהוא מלך ישראל לאמור, לך נתראה פנים, וישלח יואש מלך ישראל אל אמציהו מלך יהודה לאמור, החוח אשר בן לבנון שלח אל הארז אשר בן לבנון לאמור, תנע את ביתך לבני לאישה ותעבור חיית השדה אשר בלבנון בל ותרמוס את החוח. אמרת הנה הכית את אדום ונשאך לבך להכביד עתה שבה בביתך למה תתגרה ברעה ונפלת אתה ויהודה עמך ולא שמע אמציהו כי מהאלוהים היא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 בבית שמש, ויביאהו ירושלים, ויפרוץ בחומת ירושלים משער אפרים עד שער הפונה ארבע מאות אמה. וכל הזהב והכסף ואת כל הכלים הנמצאים בבית האלוהים עם עובד אדום ואת אוצרות בית המלך ואת בני התערובות וישב שומרון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 לכישה, וישלחו אחריו לכישה, וימיתוהו שם, ויסאוהו על הסוסים, ויקברו אותו עם אבותיו בעיר יהודה.